Bai, nahi genuen markatu uh, bilan orokojean atal bere ziau uh, um, gatazkaren komponbidearena, eta guretzat uh, gai hortan gobernu sozialistak ukanduen jajera izan da guziz uh, lotxagajia ardura, ardura gabea eta salagajia batez ere kontestualizatzen badugu eta uh, zartzen bali madugu uh, aukera historiko honen uh, testu inguruan ez, behin gotz uh, gatazka uh, luze bat bere sufrimendu za uh, Hama ekarri gatazka politiko bat konpontzeko aukera historikoa idekitzen denean. Konstatzatzen dugun bakarra da, segitu dutela neuri reprisibuek, kartzela uh, politika guziz gogojak eta ba lehen baino gogojagoak ere segitzen duela. Eta nahi genuen uh, pixka bat bost, azken bost urte hauetan izan diren kasu desberdinak behiz gogorat ekarri bilan ezko joan ilustratzeko. Gertakarian, dana bada guretzat import, fen, atxiki behar da aukera galdua. Hori da, nik pentsatzen dut, hobekien, bahne biltzen duena azken ah, agintaldi hau, aukera galdua, baldintza guziak beteak zirenean, bai Euskal Herrian berean, euskal Herrian argidelako, eh, bakerako gogo hori eh, aldeherdi politiko guzien gainetik, eta tendentzia guzien gainetik badoala, sozialistek poderea eh, zutelako, bon, aukera bazen eta aukera hori galdua izan da. Eta guk pentsatzen dugu, zentzu horretan, dela zinez, ardura gabea, eh, mandatu honen eh, kalifikazio berena. Bilan horretan edozen gisaz ikusten duguna da, izan direlarik gauza uh, positiboak edo bedren desberdinak, lortu direla uh, egitarren mobilizazioari esker, eta hor behiz uh, kasu lahi baten haintzinean gira, guziz lahia den kasu baten haintzinean, oier gomezena, eta kontestu hortan, martsoaren goita bostean deituaden uh, mobilizazioan adibidez uh, egitarrak, numre handian parte hartzerat, deitu nahi ditugu hori delako, azken eskuetan eskoetan dugun uh, tresna eraginko jena, uh, gauzen mugiarazteko. Bi hilabete eskaz dira hauteskundeak aintzin ikusi itugu hemendik hain bat hauta ibiltzen batzuk Euskal gazzgaz ukaintuzte hitz indartsuak benoa monak ad bidez, zerhar diozue aurtaz. Ba deklarazio deklarazioekin ezgirara ezgirara asetzen, eta hori da noiz behinka izan dira ardura duun politiko batzu sozialistak eteta ja direnak ona eta egin dituztenak itxarro penerako aukera emaiten zuten deklarazio batzu, baina hitzetan gelitu direnak. Ekintzarik ez dugu ikusi, ez dugu ikusten, eta hoduan hori daguk eskatzen duguna hitzetatik ekin zetara pasatzea. Durstuki, haute eskunde hauei begira, entzunutugu gura beherak, fion aferaz adibidez, zelda zuena ikuspundua, Frantxas, haute eskunde hauetaz. Hau guretzat ez da uteskunde kampaina bat, hau da, hau da antzerki txar bat, eta gehiago dena lahiaz, eta azken finan politikari maiten dio irudi biziki txarra, jadanik uh, jenden mesvidantza biziki handia delarik politikarekiko abstainizioa biziki handia den kontestu honetan zinez guretzat hori ikusgarri patetikoa da eta guk defeniatzen duguna politika egitea erraiten dugunean da guziz bestelako zerbait errespetu pixka bat gehiago erritaren gar erakusten era kusten duen uh, uh, ehitate bat sui. Autezkundei begira ukandu zu ez kalkizun bat Oscartema jurena txartanda. Ba, Ozkarte Mahuren galde bat badugu, berak ordezkatu nahi dituelako estaturi gabeko nazioak eta burudia betzaren autodeterminazio eskubidearen gaiak ahi duelako, beraz uh, ikusiko dugu lortzen dituenez bere uh, bere um, sinadura guziak orkesteko eta alagertatzen bada ba, gure militantekin uh, aztertuko dugu zer, zer den ehb uh, postura Ozkarte Mahuren auta buruz.